Al treilea capitol al cărții traduceri patristice referitoare la teologia Slavei. 3-1. Cuvânt la schimbarea la față a Domnului al Sfântului Ioan Damaschin, tradus din Părinții Greci 96, volumul 96, coloanele 545-576. Cuvânt la schimbarea la fața Domnului, al celui între sfinți, părintele nostru Ioan Damaschin, prea fericitul monac și preot, cuvânt la preaslăvita schimbare la față a Domnului nostru Iisus Hristos. Apropiați-vă ca să ne bucurăm astăzi o iubită adunare, sistema, apropiați-vă și împreună să facem prăznuirea adevăraților iubitori de Dumnezeu care are loc astăzi. Veniți dar aici și prăzniți împreună cu mine, apropiați-vă, având drept chimvale, bine răsunătoare, buzele care strigă de bucurie. Tis hilesin ala laxomen. a laxomen, -la care strigă de bucurie, care strigă doxologic, apropiați-vă ca să săltăm duhovnicește, căci care este praznicul și ocazia de bucurie pe care o avem? Că și altă bucurie și veselie avem decât pe aceea de a fi vlavioși față de Domnul nostru și cinstitori ai treimii, triadi, închinându-ne Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cei împreună veșnici, care s-a făcut cunoscută și este cinstit de toate gurile, mințile și sufletele, ca o Dumnezeu între Ipostasul nedespărțite. Cunoscând și mărturisim Beristos ca Fiului Dumnezeu, iar Ipostasul. Unul și Dumnezeesc, fiind cunoscut de către noi în două firi, persoana lui e cunoscută de noi în două firi, ca fiind în două firi, nedespărțite și neamestecate, adieretis che asihitis, împreună cu proprietățile celor două firi, mă bucur și mă veselesc pe deprinde praznic, și care, din sărbătole Hristosului meu, se prăznăiescă și nu este bucurie ca aceea a neevlavioșilor. Lăsați întregul nor al necazului care ne umbrește mintea și pe toate cele care nu ne ridică la cele înalte. De ce să disprețuiți toate cele pământești? Pentru că noi nu avem moștenire, politefma pământască, să ne ridicăm mintea la cer, unde ne așteaptă Mântuitorul și Domnul nostru Iisus Hristos. ce astăzi prăzuim lumina neajunsă, neajunsă a și fără fund a visos. Astăzi, lumina dumnezească, cea mai presus de orice lumină, a inundat și a umplut de strălucire pe apostolii în muntele taborului. Astăzi Iisus Hristos se face cunoscut de stăpânul vechiului și noului testament, de cei care, ca și mine, iubesc faptele și numele Său, a celui mai dulce și mai dorit dintre toți, și mai dulce decât toate cele mai presus de minte. Astăzi Moise, Corifeul, Exarhos, celor din vechime, detătorul legii celei Dumnezești în muntele taborului, ca un cititor al stăpânului, al detătorului, al detătorului de lege Hristos. Și e văzut prin economie de aceea cel care a învățat cele și tipice pe cei din vechime, prefigurative, tipice, profetice, care vor să se întâmple în viitor, care s-au care întâmplat cu Hristos. Căci acelora, ca și mie, Moise, li s-a făcut cunoscut ca știutor al celor viitoare, ta da? opistia, opistia celor viitoare ale lui Dumnezeu și-a văzut limpede slava Dumnezeirii din doxantiste Otitos ascuns în crăpătura pietrei după cum spune Scriptura și piatra este Hristos 1 Corinteni 10 cu 4 Dumnezeu întrupat cuvântul lui Dumnezeu și Domnul după cum Dumnezeu Pavel a dorit să ne învețe pe noi căci piatra aceea era Hristos care a luat trupul nostru făcându se prin aceasta foarte mic ca să fie ca o crăpătură iar lumina era fără margini și mai presus de toată vederea celor care există. Astăzi cel mai mare dintre corifeii Noului Testament Hristos se face cunoscut în olimpede pe tabor, în lumina. Tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu Celui Viu, Matei 16 cu 16 al Corifeului Celui Vechi, pe care noi îl cunoaștem ca datătorul ambelor legi, ale celor două testamente și care ne-a spus pe deplin că este punctul lor de legătură. Acesta e cel care pentru mine a fost ridicat proroc ca să vorbească despre celălalt, căci Sfântul se a vorbit despre Hristos, celălalt fiind Hristos. Și acesta din urmă, adică Hristos, a venit pentru mine ca om ca să fie Corifeul, Conducătorul, Stăpânul, poporului celui nou. Căci mai presus de mine și ca mine a venit Hristos și domnește peste toată stăpânirea. Pentru mine și pentru tine, pentru noi, cei care cinstim ambele testamente și pe cel vechi și pe cel nou. Astăzi fecioarei celei noi și fecioarei celei vechi îi se bine de către Domnul cel ieșit din fecioara fecioarelor. Adică Sintei Eva sau credincioșilor vechilor vechiului testament cât și credincioșilor noului testament atât, atât templului cât și bisericii îi se, se vesește uh, bucurie ambelor se vesește bucurie bucuria uh, nașterii Domnului că cele și din fecioara fecioarelor din preacurata fecioară, este cel care s-a schimbat la față pe munte, pe muntele taborului. Apropiați-vă dar acum ca să ascultăm din cere ale prorocului David. Cântați Dumnezeului nostru, cântați, cântați împăratului nostru, că împăratul tot pământului este Dumnezeu, cântați cu înțelegere. Psalmul 46, 6 cu 7 Cântați cu minte înțelegătoare, sinnesii noos, ca astfel să înțelegem cuvintele cele dulci, căci înțelegerea cu mintea cuvintelor este mai dulce cât meu, decât bucatele, ta, sita, bucatele, după cum a spus cel prea înțelept. Să cântăm și să căutăm să le înțelegem pe toate întru Duhul și prin acela să mergem spre cele negrite a Lui Dumnezeu într lumina Tatălui, luminați într toate de Duhul, Adică de lumina aceea neapropiată pe care au văzut-o aceea la Fiul lui Dumnezeu. Acum oamenii au văzut cu ochii pe cele nevăzute, trupul cel de pământ a văzut raza Dumnezească și a strălucitoare. Trupul acesta muritor a văzut slava acei izvoritoare din Dumnezeire, că și cuvântul are trup. Cuvântul trup s-a făcut Ioan 1 cu 14 și nu a locuit cu noi doar firea Dumnezească. Cu te întreagă în minte de această venire mai presus de oricare alta, fiindcă Cuvântul, făcându-se trup, nu era lipsit de zlava Dumnezească, ceea ce își dinăuntru fiind a Cuvântului și fiind mai presus de orice numire. Că acesta e ipostașului Dumnezeu, ca lui Dumnezeu Cuvântul, cel mai presus de orice Dumnezeire. Și cum sunt neamestecate cele unite și împreună cele neamestecate, cum, cum lucrează într un cele ireconciliabile ta da, asimvata, și cum locuiesc acelea în ipostasul cuvântului fără să se despartă. Toate aceste lucruri se petrec datorită unirii ipostatice la nivelul persoanelor Hristos. Există unire între cele două firi, dumnezească și omenească, dar aceasta se petrece într-un singur ipostas. Nu există despărțire a celor nedespărțite a firilor Hristos. Ci unire neamestecată care păstrează unitatea ipostasului a persoanei, dar păzește și doimea firilor, prin care cuvântul rămâne neschimbat întrupându-se, Dumnezeu cuvânt. rămâne neschimbată întrupându-se, și Dumnezeirea ce ne își însușește, mai presus de orice minte, de orice înțelegere, trupul muritor. Și Dumnezeu se face om pentru ca pe om să-l îndumnezească. Se face om fără mutare și printr-o neamestecat între pătrundere, perihoreza acelora și la nivelul unirii postatice, că cel însuși este el cel veșnic și nici de cum nu a devenit altul. Astăzi oamenii aud cele neauzite, căci omul cel bogat, Fiul lui Dumnezeu, este mărturisit dreptul născut, cel iubit, Matei 17,5, și de o ființă cu Tatăl și cu Duhul, Mărturie nemincinoasă, adevăr mântuitor, acest adevăr mântuitor a folosit de către Tatăl. Stă și David, dre mărturie pentru aceasta, cel care ne mișcă prin cânte cu Dumnezeu, când te togon, te togon, al lirei Duhului, câte cu Dumnezeu, al lirei Duhului. Și l-a făcut prin cântare să fie și mai clar și mai înalt, întrucât a fost văzut cu mult înainte și de cei vechi, de cei care s-au învrednicit să vadă, având ochii curați, catarii somasi pe Dumnezeu cuvântul, din cauza milei sale pentru cei care sunt în trup. Căci acesta ne-a prorocit, taborul și Hermonu într-un numele tău se vor bucura, fiindcă mai întâi Hermonu s-a bucurat, căci a auzit pe Tatăl mărturisind în clar numele de fiu pentru Hristos, căci aici în Iordan și cei vei și cei noi, au avut remediator pe înainte mergătorul care a venit să boteze. pe sunt eu Botezătorul. Doar el, cinstea tainic pe cel care a sărucit întunericul acestei lumi, Ioan anun cu cinci prin lumina cea neapropiată, nevăzută de către oameni și interzisă celor din afară. Căci în mijlocul Iordanului apa curățește întreaga lume, curățește întreaga lume și îi aduce iertarea, și aceasta nu este numai pentru cei curați fiindcă glasul Tatălui tunat din înaltul cerului, mărturisim pe Cel care se boteza, drefiul cel iubit, pe când porumbelul mărturisea că aceasta este lucrarea degetului Sfântului Duh, degetul Sfântului Duh sau lucrarea harică a Sfântului Duh, harul Sfântului Duh, degetul Sfântului Duh fiind o sintagmă care se regăsește la mulți sfinți părinți când e vorba despre <coughs> lucrarea persoanei Sfântului Duh în lume, a Tatălui prin Fiul întru Duhul Sfânt în lume, degetul Sfântului Duh sau degetul lui Dumnezeu. Acum muntele cel Sfânt și Dumnezeu, muntele cel înalt, taborul, se bucură și se veselește, căci nu este fără slavă și sălucire, fiindcă acum i acoperi norul pe măsura vrenicei lor, acoperinorul pe Sfinții Apostoli, pe măsura vrenicelor personali. personal. Fiindcă ne-am luat la întrecere prin har cu cei cerești și în locul îngerului căzuți, ianghelii aclines, ne dejduim să vedem cu ochii pe cele neclintite, să fim aleși ca și acei trei apostoli, ca să vedem strălucirea slavii împărăției sale. Căci noi credem că toți morții vor învia și atât morții cât și vii vor vedea pe Domnul, fiindcă Moise a fost adus înainte dintre cei morți, iar dintre cei vii a fost adus de mărturie Ilie, tot dintre cei vechi care a fost înălțat într-un car de foc la cer, condus de cai de foc, adică în mod extate, cum am vorbit <coughs> la locul potrivit în podcastul care s-a ocupat despre ridicarea la cer a sântului Ilie. Și acești corifei ai prorocilor au prorucit că cei care au mânia pe Domnul își vor găsi mântuirea, scăparea prin cruce. De aceea să-l și bucurați-vă ca și miei care închipuiau zorii mântuirii, că ce mărturisit ca fiu de glasul venit din ora adică din Duhul, de unde Tatăl a fost auzit mărturisind pe Hristos, pe dătătorul vieții, al cărui nume este mai presus de orice nume, fiindcă de aceea s-a spus că se bucură taborul și ermonul. Acesta este Fiul meu cel iubit, Matei 17 5. toate cele făcute să se bucure, toți mai mari oamenilor să se bucure și să aducă laude, fiindcă pentru om și nu pentru cei de sus a făcut mărturia aceasta, a trimii, la atât la botezul Domnului cât și la schimbarea la față. Să ne bucurăm de darul Dumnezeu și mai presus de orice înțelegere. Acesta ne face cei mai fericiți, fericiți mai presus de orice nădejde. Darurile dumnezești întreg orice așteptare, orice așteptare a oamenilor. Acestea, darurile dumnezești, sunt duhovnicești și sunt fără de număr, iar Dătătorul lor nu este invidios pe creaturi și este mai presus de toate, mai presus de toate cele ce se cuvin a fi cinstite. Daruri vrenice pentru cei care le primești și le fac să se înmulțească, să se înmulțească noi în noi, oamenii, trebuie să mulțim darul Dumnezeu în ființa noastră. Daruri străine de cele omenești. Ele ne dau tărie și ne întăresc împotriva slăbiciunilor noastre. Că cele luminează pe omul nestăpânit și îl fac să fie în stare să stăpânească trupul nestăvilit. Trupul nestăvilit din cauza patimilor nestăvilit de patim, nu din cauza unei enervări <coughs> anume... <coughs> așa ca un tremur în cauza unei boli, ci trup nestăvilit din cauza pornirilor patimă, în patimă. Și aceasta deoarece omul se îndumnezește, pentru că Dumnezeu s-a înomenit că cel fiind Dumnezeu se arată a fi și om, adică Dumnezeu și om. Astfel este și aceea, dar și om, Dumnezeirea nefiind stăpânită de cineva și fiind Dumnezeu se face și începătorul omenirii începătorul în omenire al vieții duhovnicești, ale dumnezeirii Cei vechi au văzut în muntele Sinai fum tunete și întuneric, iar focul de pe vârful muntelui înfricoșa și îl făcea să privească în jos pe cel păcătos. Căci pentru el era neajunsă stăpânirea de sine a Dătătorului de lege și umbroase toate cele pe care Moisele văse în spatele aceluia și era interzisă cunoașterea tuturor celor create foarte măestrit. Însă acum am fost umpluți de toată lumina și strălucirea, căci acesta este Făcătorul tuturor și Domnul, născut fără schimbare din Sânurile Părintești, împreună pe scaun șezător cu acesta. Și cu adevărat este din sânul părintești, dar a coborât la rob și la înfățișare să arăta ca un rob luând firea noastră și făcându-se om ca noi. Ca Dumnezeu cel nemărginit să fie om mărginit și prin aceasta și în aceasta să se arate strălucirea din lamprotita firii dumnezești Și mai înainte ca în lui Dumnezeu să locuiască în om, ne acopere Duhul vieții care ne clădește din nou, Duhul vieții, Duhul Sfânt, pe măsura noastră și ne dă și mai multă putere și însă-și echipului chipului și asemănării cu Dumnezeu. Căci Harul te face cetățean, politin al Raiului și împreună locuitor, sintrofon cu îngerii și devenind chip dumnezeu prin asemănare tistias, iconastin, stin omiotita datorită pătrimirii sărucirii soarelui Dumnezeu și a ploilor Harului, trăim o altă comuniune și avem o comuniune compătimitoare și o stabilitate interioară, duhovnicească, mai mare decât cea avută înainte și mult mai paradoxală. Căci unul ca acesta crește mereu un puter proprii Dumnezeirii și, primind ce este mai rău, își umple firea de lucrările Dumnezești, se face cu an arhetipului, se face pe sine frumos, calos, în toate zilele. Căci de ce a să fața sa ca soarele, pentru că lumina și-a făcut drum din cauza ipostasului, arătându-se cu dreptate mai presus decât soarele, iar veșminte lui s-au făcut mai albe ca zăpada, căci le-a copri lumina nu din cauza unirii ipostatice sau potrivit firii dumnezei și nici din cauza ipostasului, ci au fost umbriți de norul luminos fiind pictați interior de lumina Duhului. Duhului Sfânt, Asta, după cum a spus și apostolul, apostolul dând drepte simplu-i treceri prin primare ca botez în orul Duhului. Căci ceia care au văzut lumina au primit întreaga luminare și strălucire, iar sufletul necurat are conștiința necurățiilor sale. Apropiați-vă acum și să ascultăm cu mult zel pe ucenici și să chemăm în ajutor pe Hristos și mulțimea celor care au pătimit, și Fiul lui Dumnezeu cel viu nu ne va face de rușine, ci ne va da să vestim cu putere multă, coborându-ne din dragoste de pe muntele virtuților și a slavei Dumnezești și vorbind despre cele Că Căci fericiți sunt, după cum a spus Domnul, cei care au văzut acestea cu ochii lor, că au văzut ce au văzut și au auzit ceea ce au auzit. Căci mulți proroci și împărați au vrut să vadă și să aude acestea și nu au pucat să le vadă. Apropiați-vă, dar, de mărturia cuvintelor dumnezești, <coughs> de părdăcia luminoasă a mesei, de frumoasele noastre praznice și vom înțelege toate cele dumnezești văzute pe munte, că își vom întinde masă îmbelșugată. Masă îmbelșugată fiind o sintagmă pe care o folosea și Sfântul Ioan, Sfântul Ioan Gură de Aur când predica masa duhovnicească, masa belșugată sau spățul duovnicesc fiind o mai predică care e plină de teologie și de viață virtuoasă, bineînțeles când omul care predică este totuna cu ceea ce predică. Căci vom întinde masă îmbelșugată, vom întinde masa cuvintele Dumnezești ale Duhului, din cele ale halului și nu din înțelepciunea cea plină de mândrie a cuvintelor elinilor, a grecilor, a filosofilor fiindcă cu adevărat acelea nu au tăria cunoștinței, ci numai acestea ale creștinilor străpun cu putere prin darul vorbirii și vestesc lămurit pe cele ale Harului. Cezarea lui Filip făcea parte din Panea, fiindcă aceasta era, acesta era supranumele pe care le aveau toate orașele, dar orașul era numit după numele cezarului Filip. Că și despre Dan se spune în Cartea Sfântă, s-a adunat-o poporului David, de la Dan și până la Berșeba. Și prin aceste cuvinte, toți sunt numiți robii stăpânului, fiindcă i-a ridicat prin vărsarea izvorului sângeurilor sale și prin aceasta i-a adunat la un loc, prin patima sa, prin jertfa sa pentru noi adunat la un loc, mai întâi pe ucenici și le-a dat să stea pe, piatră, pe piatra vieții, adică să stea în Hristos. Și asta după cum le-a spus elucenicilor când i-a întrebat ce spun oamenii despre mine, despre fiul omului, căci nu era neștiutor, suferind de neștiința oamenilor, căci toate le știa. Dar i-a întrebat pentru că vrea să-i scoată spre această cunoaștere a luminii dumnezești și să-i introducă în acel întuneric, zofon, văzut cu ochii minții tis noieris oftalmis fiindcă a dorit să-L arate aceasta și să-I pe ei, ca pe Ioan Botezătorul, Ilie, Remia și ca pe oricare dintre proroci, căci atunci când aceștia au văzut mărețirea în sfârșit Lui Dumnezeu, s-au întralipat ca și prorocii din vechime și ca niște înviati din morți au făcut de acum încolo cele zlăvite ale Harului, că s a spus lămurit în Evanghelie și auzind rote trahul cele despre Isus și toate cele pe care le făcuse el a zis acesta este Ioan Botezătorul. El a înviat din morți și de aceea se fa minuni prin el. Matei 14, 1-2 <coughs> Fiindcă acela fusese omorât din invidie, eu Ioan Botezătorul, și pentru că mărturisea adevărul precum și da lui Dumnezeu, darul cel mai presus de orice înțelegere. Că și ne sunt mai mulțumitori decât Sfinții, că și pe toți El îi întărește cu mâna sa, Dumnezeu îi întărește pe Sfinți cu mâna sa, Fiindcă Cine este omul care a cunoscut pe cele dinainte viitoare? Cine s-a plecat primul cu înțelepciune și a adorat pe Dumnezeu și a ascultat acestea pentru prima oară care a văzut mai înainte, însă slava bisericii și de aceasta ca proestos, ca proedron, ce lumina de Dumnezeu și care l-a mărturisit pe Hristos, fără echivoc drept Dumnezeu? Și cine a înțeles aceasta? Căci întrebând el, dar voi cine ziceți că sunt? Matei cu 16,15 Petru, fiind plin de zel înflăcăraș și purtător al Sfântului Duh, a spus Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, celui viu. Matei 16,16 16. O fericită gură, o pe de-a fericite buze, o minte purtătoare de Dumnezeu vrenică de înțelegere dumnezească, o organ prin care Tatăl ne învață, ne revelează, ne învață cele Dumnezești Căci, auzit de la Isus fericit ești tu, Simone, fiul lui Iona, că nu trup și sânge ți-au descoperiție aceasta, adică descoperirea nu e după înțelegerea omenească, ci Tatăl meu care este în ceruri, ți-a descoperiție această teologie dumnezească și negrăită. Căci nu s a descoperit lui numai Fiul și nici doar simplu că este Fiul, ci că s-a născut din Tatăl, dar a cunoscut și pe Duhul Sfânt ca cel care ne conduce pe drumul spre Dumnezeu aceasta este credința, tăria și neclintirea noastră, pentru că acestea s-au zis despre piatra pe care se sprijină estiricte pardon, estiricte estiricte biserica pe care se sprijine biserica <coughs> și piatra pe care se sprijină biserica este mărturia credincioasă <coughs> și revelația primită de către Sfântul Petru și nu pe persoana Sfântului Petru în indiferență față de celălalt al apostol, așa cum găsim în primatul Petrin și în în infaibilitatea papală în falsele dogme romano-catolice deci nu pe persoana lui Petru se sprijine biserica ci pe mărturia tuturor apostol, pe mărturia dumnezeiască a apostolilor, adică pe credința în Hristos, pe credința în trăime, fundamentul bisericii fiind mărturisirea trăimii, invocarea mărturisirea, invocarea, chemarea trăimii, a Harului trăimii, care ne umple de Har și care ne ține pe toți la un loc în Harul Treimii în în Biserică. Deci pe care se sprijină este iric Biserica pentru că ea este cea care se numește neclintire. Biserica stă neclintită în, în Harul Treimii. Fiindcă aceștia sunt stâlpii neclintiți pe care nici gurile ereticilor și niciun retire de demnul nu-i va dobori și nu va birui ei nu vor cădea și nici nu vor fi distruși. Proiectilul se va arăta fi slab în fața tăria celora. Și așa a fost și va fi gurile lor vozdăbi și așa a fost, va fi, fi prin aceasta a făcut ca rău minciunea să fie învinsă de către adevăr. Și aceasta a făcut-o vărsându-și sângele pentru noi și făgând ne credinței. Aceasta este neclintită, biserica și are o și ne păzește de săgețile cele înfocate ale. Pentru că nici de cum nu ne înfricoșăm și nici nu ne cutremurăm și nici nu este sfărmat și nici nu ne este sfărmat cu coiful adevărului, asfalisii pe pitisis, căci a zis că lui este tăria cerului și eludă pământul și nu lasă fără roade. Că Sfântul Duh a spus, prin cuvântul Domnului cerule s-au Că căci noi cerem să se liniștească marea, să se strice orice tulburare, să se liniștească furtuna și să avem milă la judecată. Pe acestea le cerem cu toată încredințarea de la Hristos, de la mirele cel pracurat, care ne-a dat prin punerea mâinilor puterea cheilor împărăției cerurilor, puterea de a lega și a dezrega păcatele oamenilor ca să legăm și să dezlegăm păcate dând povățuire duhovnicească la spovedanii și în viața creștinilor când ei ne cer acest lucru și care Hristos ne curățește gura dându-ne liberare de păcate Tatăl ne decurățește gura dându-ne de păcate prin Fiul Lui Dumnezeu Cel Viu O lucrare Dumnezeu negreite că și prin acestea Hristos este Cel care învie pe om Fiul lui Dumnezeu, prin Petru, mai mult decât se poate spune prin cuvinte, căci este și Dumnezeu, dar nu este om, căci este Dumnezeu și om, Hristos. Dar nu este om ca Petru, ca Pavel sau ca Iosif și nici nu se trage ca un fiu din tatăl său, să cu toate acestea este om, că s-a născut fără de tată pe pământ și fără de mamă în cer. Că noi am crezut și am dorit cuvintele și faptele Lui și am văzut cât de mult ne îmbogățim din cele ale făcătorului a toată înțelepciunea și puterea Dumnezeu în toate bogățiile cunoașterii cele ascunse, gnoseos, apocrifii. Că s-a zis, sunt unii dintre cei de aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea pe Fiul lui Dumnezeu venind într un părăția sa. Și acestea de aici pentru noi s-au spus că cine a trăit să vadă acea dezvăluire mai presus de orice cuprindere, după cum au întrebat aceea, când se va dezvălui toate cele ce vor fi. Deoarece și despre Ioan teologul s-a zis că nu va gusta moartea până la venirea lui Hristos. Ioan 21-22, ce astăzi cu toții aceea ne dau foarte multă înțelepciune fie că atunci când a lepădat toată răutatea, au văzut adâncimea cuvântului și cu adevărat nu urmează aceasta decât după ce tai lucrul rău și dai loc dorinței de a simți cu mintea bogăția cuvântului. Că s-a spus, atunci, sunt unii dintre cei de aici, se referă la cei de aici ai noștri și nu la cei care se luptă cu noi, la cei care au primit luminarea cea dumnezească. Pentru că nu sunt toți apostoli și învățători, nu sunt toți luminați, devenind asemenea cu Dumnezeu prin tăierea de rău, nu toți au carisma de a vindeca pe cel căzut. Și de ce nu pot vedea toți pe cele care sunt prea Dumnezeu și mai presus de ființă? De ce nu pot vedea prea dulcea fața stăpânului? Pentru că nu sunt cu toții ucenici, cei supe de-a întreg, orbiți de iubirea de bani. Nu sunt ucenici. Pentru că nebunia bârfirii, ca urdoarea ochiului, te mi, tu, omatos, îi face incapabil de vederea aceea repede. Nu sunt toți apostoli și nici toți învățători, nu sunt toți apostoli, pentru că nu s-au dezregat cu totul de curele neștiinței și nu s-au întors de la răutatea păcatului. Nu sunt cu toți iubitori ai bunătății, pentru că sunt iubitori ai bogăților Și aceea se fac un alt iuda, Iscariotanul, pentru că numai acela nu era vrenic de cea dumnezească. Fiindcă să a zis, cei care vor slava oamenilor, nu vor vedea slava lui Dumnezeu. Pentru că acum se mântuiesc numai foarte puțini, adică cei care scapă de focul invidiei și al bârfirii și de întreaga nebunia a păcatului, fiindcă trebuie să ne schimbăm pe deplin prin strălucirea acestei slave dumnezeie și zava dumnezească, <coughs> pentru că vederea îi face pe cei pătimați să se facă alți oameni. Căci de aceea și Corifei Apostoli ne-au dat mărturie despre acea lumină și despre strălucirea ei. Și au fost trei la număr și în a șaptea zi au fost lumina tainii de către trăime, fiindcă de la doi sau de la trei martori se statornicește toată judecata. Că cel nu a ales pe vânzătorul, pe cel care ținea punga, ce ales pe cei apostoli pe care i am vrincit descoperirea Dumnezeirii sale. Nu -a, nu a ales pe Iuda să vadă slava dumnezească, ci pe trei apostoli, care i-a urcat pe tabu. Deci -a ales pe acei apostoli pe care i am vrincit descoperirea Dumnezeirii sale. Căci bărbatul pe care l-au văzut cei mai buni dintre apostoli care au fost aleși, nu avea nimic de apăra și nici nu a sfărit Dumnezeirea din cauza ceea ce au văzut din stăpânul, căci harul bărbatului acestuia lui Hristos era al său după fire, iar toți apostolii care au rămas în acel loc, deși despărțiți după trup, erau legați prin legătura dragostei care i-a curățit pește și au fost conduși de către dor ca de un învățător și de mișcările sufletelor lor căci este scris după șase zile, după cum sunt dumnezeiești evanghelici Matei și Marcu, iar Luca luminează și mai mult contextul, iar după cuvintele acestea, ca la 8 zile, Luca 9, 28, și cu adevărat ziua Domnului este a opta, iar în șase zile a făcut stăpânirea celor care sunt bune. Și nu spunem că e o neînțelegere între sfinți evanghelici este sinfonie între zicerele lor, pentru că fiecare este purtător de Duh căci nu sunt ei cei care au vorbit și Duhul lui Dumnezeu a vorbit prin ei căci e scris și când va veni acela mângătorul, acela vă va învăța și vă va aminti despre toate, Ioan 14.26. și după cum am zis după șase zile a dus în munte și adevărat este ceea ce am spus la început, adică numărul de zi, mijloc al zilelor, fiindcă numărul zilei a opta este din numărul zilelor prevalente, că ce indică pentru noi, capătul numărării. Iar numărul 6, de care vorbesc primi evangeliști este un număr de zile încheiate. Așa că vom lua drept adevăr numărul dintre cele două: căci de două ori, trei sau două ori trei, ne dă numărul 6, o plinătate, pentru că acesta e sfârșitul tuturor celor făcute. Iar acest număr 6 este din cele înfricoșătoare pentru că reprezintă sfârșitul tuturor celor numite, căci în ziua a șasea cuvântului Dumnezeu s-a odinit de toate cele pe care le făcuse. <coughs> și sunt desăvârșiți cei care au văzut însă slava dumnezească, Tintian Doxan, acelui desăvârșit și prea Dumnezeesc, pe cea care depășește toate, căci e scris, Fiți desăvârșiți după cum și Tatăl vostru cel de desăvârșit este, Matei 5:48, fiindcă 8 este timpul lucrurilor celor veșnice, iar despre 7 am auzit că este prefigurarea vieții celor de desăvârșiți, pe când 8 vorbește despre viața care va veni, fiindcă Grigorie, sunt Grigorie de Nazians, cel mare întru cele ale teologiei, spunea despre cele spuse de împăratul Solomon, că pâinea împărțită în 7 înseamnă viața de aici, iar a opta zi este cea viitoare. Și este ziua a opta, pentru că în opta zi se vor descoperi cele desăvârșite. Iar Dumnezeu este cu Dionisie, Dionisia Ropagitu, vorbitorul de Dumnezeu, de Igoros. Iată cum vorbește Sfântul Ioan Damaschin, cum vorbește și alții înspărni despre Sfânt Dionisia Ropagitu și cum vorbesc cu unii dintre noi în zilele noastre care pun păpseudo în fața lui Dionisie Ropagitu a Sfântului Sfințit Mucenii Dionisie Ropagitul și îl desfințează la propriu și ca persoană și ca operă. Deci ar cu Dionisie, vorbitorul de Dumnezeu, Teigoros, a spus despre acesta, că zujitorii săi de au văzut pe stăpânul ca văzătorii de Dumnezeu Apostol, care s-au întors din tabor ca văzători ai Slavii. Și de ce a luat cu el pe Petru, pe Iaco, și pe Ioan, pe cei trei apostoli, pe Tabor? Pe Petru pentru mărturia sa, pentru că mărturise cele adevărate. că și Petru mărturise pe cel vrind de cinstire, pe cel vrind de credință și pe orice înțelegere, că pe Hristos. Fiindcă a descoperirea făcută de lui de către Tatăl ce cerește, de aceea este proestos și vrenică că mai a înregi biserici. Pe Iaco pentru că era cel mai înflăcărat dintre toți apostolii, și-a dorit să bea potirul său și să se boteze cu botezul său. Pe Ioan, pentru că era organul curățit și fecioresc al teologiei, pe care l-a dumnezeit, slava fără de început, tin ahronon doxan, fără de început. Doxan e slava și fără de început tin ahronon, care nu are timp, care e veșnică zlava <coughs> lui Dumnezeu care îți își veșnic din ființa lui Dumnezeu a fiului lui Dumnezeu că cel atunat sunt Ioan evanghelistul în Evanghelia 4 în Evanghelia sa într-un început a fost cuvântul și cuvântul era către Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul căci de aceea s-a numit și fiul tunetului Vrontis Ios și de ce au pe ucenici pe un munte înalt? Pentru că Scriptura numește muntele drept locul virtuților dumnezești, iar toate virtuțile sunt înălțimi, sunt colofon, colofon, înălțimi, și turnuri, acropolis, în care se lăjuește dragostea și fiecare se vede desăvârșirea. Că și cântă glasul omenești și că și dacă ai credință, atunci stai pe munte și cunoști toate și vezi toate tainele ta, misteria, și prin aceasta îți trupul, iar dacă nu avem dragoste, ne facem aramă și chimvară sunător și nu suntem nimic, pentru că acum trebuie să domădim har peste har și să călcăm poftele trupului și prin dragostea cea pranal și dumnezească să vedem toate cele de sus, adică să vedem pe cele nevăzute, ta, ateata. Căci dacă ne urcăm la înălțimea iubirii și devenim noi înșineacel loc, atunci vedem cu mintea pe cele nevăzute și intrând în nor ne dezbrăcăm de cu trupului și în aceasta ne curățim sufletul, fiindcă curăția strălucește mai mult decât soarele. Și ei nu ar vedea toate acestea dacă nu s-ar face propriu ei. Propriu ei, adică luminii dumnezeiești și au fost aduși deoparte și în fața lui, pentru că rugăciunea este Maica Liniștirii, Isihia, rugăciunea Maica Liniștirii de aici, <coughs> accentul foarte mare pe care Sfinții Părinți l-au pus pe rugăciunea neîncetată, care liniștește puterile sufletești și trupești, care duce la curățirea de patim și la vederea lui Dumnezeu de aici, isihazmul liniștirea, isihia. Deci rugăciunea este maica liniștirii, e isihia. Și tot iar rugăciunea ne arată slava dumnezească, tias doxis. Căci atunci când scăpăm de necurăția simțurilor sunt împreună cu aceea din Amului Dumnezeu, fiindcă ne liberăm de cele ale cărni, ridicându din lume și intrăm în rândul acelora între care vom vedea limpede lămurit împărăția lui Dumnezeu. Că ce este împărăția celor sau împărăția lui Dumnezeu decât aceea care este într noi, după cum ne-a spus, din pe de Iisus Dumnezeu nostru? Că ce fel sunt rugitorii robii și într-un alt fel sunt prietenii stăpânului? Fi că robii se tem pe când prietenii prin dor își doresc să șadă cu stăpânul și pe rugăciune își mintea de toate, se unesc cu Dumnezeu, crescând prin aceasta și întărindu-se. și cum să nu numim sfântă și rugătoare mintea după ipostasa cuvântului Dumnezeu, și cum să nu fie neclintită dacă a fost însușită de stăpânul? și cu adevărat el s-a unic cu noi după ipostas persoană și ne conduce pe noi, căci ne-a făcut prin rugăciunea sa drum de urcare la Dumnezeu. Fiindcă ne învață astfel că rugăciunea ne va da să vedem slava dumnezească. Și cel care vede pe Dumnezeu nu este nici de cum împotriva lui, nu este un antiteos, antiteos, cum zicem noi, noi zicem ateu ateos și aici antiteos împotriva lui Dumnezeu deci nu fără Dumnezeu ci care luptă împotriva lui Dumnezeu deci ateu nu este un om care neagă existența lui Dumnezeu după, după înțelesul cuvântului grecesc și antiteosul sau ateu este omul care neagă uh, lucrarea lui Dumnezeu în el care desconsideră, desconsideră pe Dumnezeu. Deci știe că există, dar desconsideră legile sale. Ăsta este antiteosul sau ateul, nu? E omul care crede că nu există Dumnezeu, ci care nu vrea să le ia Că seamă. Căci noi cinstim pentru și făgătorul fără de început și care prin Sine însuși a făcut toate trupurile, care o moară și face viu, care pedepsește și întoarce în țărână pe cei creați de către ei, pe toți cei creați de către el. Degeaba se ispitesc tiranii, se ispitesc în sensul să se încrede în ei înșiși, își pun nădejdea în ei. Degeaba se ispitesc tiranii, nădăjând tirania lor, dacă nu sunt cu Dumnezeu. Iar oriunde sunt în unire oamenii dumnezești, nu alergă nimeni după mâncarea aceea tainică. Căci omul care ne dăjuriește să se îndumnezească trebuie mai întâi să părăsească plăcerile cele firești. și pe rugăciune suntem lumina astea vederi și ca lui Moise ne se umple fața de slavă. Pentru că și Moise a fost condus de Dumnezeu ca să primească slava cea de sus. Că și Domnul Iisus nu ia noi pe apostol decât prin vederea slavei, fiindcă slava dumnezeiască este strălucirea sa firească. Și care era chemarea pe care ne-a învățat-o proiectul -o David, chemarea aceea atât de clar exprimată? și cum s-a rugat el, fiindcă a zis, Tatăl meu ești tu, Dumnezeu meu și păzitorul, antiliptor, antiliptor, păzitorul mântuirii mele. Fiindcă Dumnezeu tată și Dumnezeu Fiul sunt mai înainte de vești Fiul Născut, este strălucirea ființială a Tatălui. Iar Dumnezeu este și păzitorul mântuirii noastre, pentru că trupul și noi ne pe noi în firea sa omenească ne-a redat frumusețea chipului pe care o aveam la început și ne-a purtat pe toți în umanitatea persoanei sale. Și în această cauză și zice, și voi fi cinstit ca primul născut al tău și el este numit primul între mulți frați, pentru că este cel care ne cheamă să ne împărtășim de trupul și sângele său. Căci cine este cuvântul lui Dumnezeu? Fiul cel veșnic și nu cineva făcut, nu cineva, nu e un om, nu e ceva, nu e un om creat, născut din femeie, adică numai din femeie, pe cale naturală. Căci noi spunem că este om, dar prin aceasta nu a devenit altul, fiindcă calitatea sa de fiu a rămas nemișcată într sine, nu și-a pierdut calitatea de Fiul lui Dumnezeu întrupându se fie că el s-a făcut trupul lui Dumnezeu, s-a făcut trup unindu-se pe deplin cu acesta, cu acesta, cu, cu trupul, cu firmană. prin unirea ipostatică. Și prin aceasta spunem că s-a născut, că-și fiind Dumnezeu, s-a făcut și om. Căci acum pe taborii au fost să vadă dezlușit cerul virtuților, schimbându-se la față înaintea lor. Fie că s-a schimbat la față înaintea ucenicilor, și l-a dat să vadă slava sa cea veșnică și strălucirile de fulgere ale Dumnezeirii sale, pentru că el s-a născut din Tatăl fără de început, anarhos, fără de început, anarhos, având prin Dumnezeirea sa raza actina, raza firii celei fără de început, a Dumnezeirii, adică nu ca de la altul, nu primind slava Dumnezească de la altcineva, Ceea acea slavă, slavă pe care a avut-o dintotdeauna, pentru că Fiul este din Tatăl, cel fără de început și mai presus de timp, și a Lui este strălucirea slavei, pe care au văzut-o apostolii pe tabor, dar și trupul, trupul său lua din pracurată Fecioară Maria, dar și trupul total său este, pentru ca prin el să-și arate Dumnezeilea sa, însă în același timp el și-a prezăvit trupul pe care l-a luat, adică l-a Dumnezeit și pe care nu l-a lepădat când s-a născut la cer. A altfel spus, făcând slava Dumnezeirii, să fie și slava trupului. Fiindcă este însuși Hristos cel de o ființă, o mousie, o scutată, cel născut al său, căci nu puteam primi sfințirea trupului dacă n-am fi fost acoperiți de slava Dumnezească. Fiindcă, prin regăita unire cea după ipostas, ne-am obogățit cu sfințenia slavei Dumnezeierii cele nevăzute, Căciuna și aceeași ce este cuvântului și a trupului și va Dumnezeirei nevăzută să face văzută trupului, era fi necuprinsă și nevăzută de îngeri, că și de cei legați de bogății. El se schimba la față, nu ca unul care ar fi fost forțat să o facă, ci ca unul care a vrut să se descopere pe sine ucenicilor rosei, deschizându-le ochii lor și dându-le să vadă cele tainice. Pentru că asta înseamnă s-a schimbat la față înaintea lor, Matei 17 cu 2, că cei au fost în credințați prin cele văzute și au devenit alți ucenici prin vederea pe care au avut-o. Și a strălucit fața lui ca soarele, Matei 17 cu 2, adică mai puternic decât strălucirea soarelui, că lumina soarelui este creată și soarele strălucitorale lumina ca unul dintre cele făcute de Dumnezeu. Însă el este lumina cea adevărată, Dumnezeu Hristos, care ne face cu adevărat purtători luminicelei celei veșnice, fiul cel născut din Tatăl, strălușirea ipostatică a slavei sale, chipul lui Dumnezeu și Tatăl, a cărei, a, cărui față, a cărei față veșnic o vede, a cărei față a Tatălui veșnic o vede. Lumina sa este de nepurtat, aforiton și de neatins, aprositon, pentru toți aceia care sunt săruciți de lumina soarelui, adică care nu sunt curățiți la inimă, la minte, la suflet, dar chiar totuși văd, nu poți să vezi cu ochii fizici zava dumnezeirii, ci cu sufletul curat. Fiindcă nu a suferit mutare sau schimbare fiul, celul născut și nu a suferit vreo modificare, strălucirea slavii dumnezești, ci trebuie să-i eliberat de urbirea sa, Căci, care oameni sunt mai frumoși și mai luminoși, având chipul în dacă nu cei în Și ce e mai frumos decât să ai înființat raza chipului, adică harul Dumnezeesc, după care ai fost făcut și el, nu este numai ca soarele, pentru care două fire, ca unul care are lumina din veșnicie și care și-a alcătuit mai apoi trupul. Iar lumina cea nedespărțită și necunoscut, este necunoscută trupului, dar acesta dorește să fie ajutat să cuprindă toată acea lumină pământească. Însă Hristos fiind lumină din lumină cea fără de început și neajunsă, intrând sub vremi și zidindu-și, zidându -și, zidindu și ești trup, este soare dreptății Hristos, cunoscut în două fine despărțite, și el poartă și acum trupul său cel sfânt, căci nu a stat, nu a stat el pe tabor, el cel fără margini, Căci Dumnezeu este necircumscrisă, ea fiind în toate și cuprinzându-le pe toate. Și de ce trupul s-a ca soarele? Pentru că trupul s-a făcut luminos din cauza luminii care se juia în el, fiindcă în se Dumnezeu cuvântul a adunat toate întru sine pe celele trupului și pe cele dumnezeirii cele necuprinți. Căci altfel una din firi nu putea... Să se împărtășească de strălucirea slavei, iar celaltă nu putea să se împărtășească de munci, de munci, de patim, de chinuri, de chinurile pătimirii sale. Dar Dumnezeirea s-a arătat biruitoare, pentru că a dat strălucirea și slava sa trupului, și când el a pătimi muncile, nu s-a arătat fără putere. Trupul a fost întărit, trupului Hristos pe cruce, a fost întărit de Dumnezeirea sa și Sufletul său să suporte chinurile până la sfârșit fiindcă a străluci fața lui ca soarele, dar el nu numai că a mai mult decât soarele ce le-a dat și puterea să vadă și cum ar fi fost condus ei să vadă slava dacă nu ar fi fost luminați din belșug, deci cum să o vadă dacă Dumnezeu nu i-a ajutat să o vadă pe Că căci a fața lui ca soarele, căci nu e vorba de soarele pe care vedem prin simțul de pe cer, ci de vederea lui Dumnezeu cu mintea, deci nu cu ochii fizici. Pentru că și veșmintele lui s-a făcut albe ca lumina. Matei 17,2 Căci ce vorba despre celălalt soare, despre Hristos, de cel care este izvorul luminii, pe care nu îl poți vedea lămurit și este altă lumină decât cea cunoscută pe pământ și prin aceasta se vede și se cunoaște lucrarea, energia, înțelepciunii și a iubirii de oameni a lui Dumnezeu de care nu se pot împărtășit toți și numai cei care s-au făcut frumoși pe însiși. Frumoși pe înșiși însemnând nu că s-au cosmetizat și că s-au curățit de patin. Iar fața sa lumina, iar fața sa lumina ca soarele veșmintele s albe, făcuse albe ca lumina pentru că le dăduse să vadă lumina sreucitoare a Dumnezeirii. Fiindcă cei care s-au dumnezeit atât în timpul vechiului legământ cât și al noului legământ al lui Hristos nu sunt un mormânt vechi ca ereticii care râd în fierbântați de plăcere și zic numai din gură. Deci nu, nu suntem ca ereticii. Și prin credință au via morții, au făcut vii și, și prin credință au via morții, sfinții, i-au făcut vii și morții au crezut stăpânului care mărturisezi pe tata. Deci nu suntem ca ereticii care râd în fierbântați de plăcere și zic numai din gură ceea ce zic. Teologia lor <coughs> e numai de fațadă. Căci Moise și Ilie, fiind zujitori ai stăpânului, s-au arătat în slavă și au fost văzut, vorbind cu el, de zujitori ca și ei, fiindcă au, văzut, au fost văzuți de ucenici, pentru că sunt zujitorii zlaverii Dumnezeu. Se referă la faptul că Moise și Ilie au fost văzut în slava dumnezească cei trei sfinți apostoli, amintiți, pentru că sunt zujitorii zlaverii Dumnezeu și au văzut acelea cu îndrăzneală, cu parisian, cum spuneam și altă dată, parisian îndrăzneală la Dumnezeu, să cer ajutorul lui Dumnezeu minuni, faceri de bine e celor care au prietenie cu Dumnezeu. ca așa și la oameni. Nu poți să ai îndrăzneală la unul care nu ți-e prieten să-i ceri ceva. Ce ai îndrăzneală numai dacă ai o mare prietenie, iubire, și prietenia și iubirea vin de mare sfințenie <coughs> în fața lui Dumnezeu, să ceri de la Dumnezeu minuni, în învieri de morți, să iasă demori din oameni vindecări. Deci, ca să ai la Dumnezeu, trebuie să ai sfințenie. Sfințenia îndrăznește în fața Dumnezeu, nu e, omul păcătos. Omul păcătos să teme, fuge, e ca puternic în fața lui Dumnezeu, în fața morții, în fața lui Dumnezeu, nu mai știe să mai facă. Însă, Sfântul este cel care are îndrăzneală la Dumnezeu prin viața sa curată prin prietenia sa îndelungată cu Dumnezeu. Că și-a întors stăpânul iubirea sa de oameni spre noi și s-a coborât la oameni, coborârea este întru para sa, pentru ca să avem și mai multă râvnă, zel, și să fim și mai întăriți în lupte, în luptele duhovnicești, pentru o noastră de patim. Pentru că cei care doresc să vadă reușitele, mai întâi caută să se exerseze în lupte, iar cine dorește premiile, acela trebuie să-și muncească trupul. Căci numai soldații, pugiliștii, cultivatorii de pământ și mai ales marinarii, care îndurăm o consta multe greutăți, fiind exersați în furtunile mărilor, în atacul asupra lor afiarelor și nu mai spun apiratul, sunt câștigători. Pentru că cei care vor să fie învingători, ajung învingători numai după ce suportă multe suferințe, mai multe decât suferințele ce o amintiți mai înainte, pentru că cei duhovnicești care sunt o stăpânului nu luptă pentru cele pământești ca pugiliștii cultivatorii de pământ și marinarii și nu se trudesc pentru frumuseți trecătoare, Cine ei nădejduiesc la cele tainice, la vederea celor Dumnezești și doresc după moartea lor bunătățile cele preazăvite ale celor ce se veselesc cu Dumnezeu. Și aceștia doresc mai mult să se afle în lupte, dar nu ca oamenii care se menajează în viață, nu ca cei care brâzdează pământul, nu luptând ca un plugar, cu boa afla la juc sau țipând ca cei care administrează roadele pământului. Și nici nu luptă cu valurile tulburale ale mărilor, pentru că ei se luptă cu începătoriile, cu stăpâniile, cu domniile cu aceste lumi, bucurându-se în bătăi atunci când sunt prigoniți de oamenii bocați și de valurile acestei lumi, fiindcă se conduc prin cârma crucii, ferindu-se prin har de cele rele și chemând puterea Duhului Duhului Sfânt calcă ispitele fierilor drăcești. Pentru că în inimile oamenilor, dacă va înculți cuvântul Evlaviei, acela va rodi stăpânului rod însutit. Și toate acestea sunt nemincinoase. Și Moi a văzut cu adevărat acest lucru și l-a spus lămurit, că ce a spus a spus, ascultă Izraele. Și s-a referit la Israelul mental, acel care vede cu mintea, pentru că Israelul trupez nu a vrut să audă. Domnul este Dumnezeu tău, El este Domnul, pentru că Dumnezeu este cunoscut în trei postasuri, pentru că mărturisim că una este ființa Dumnezeirii, însă Tatăl a mărturisit despre Fiul și Duhul i-a acoperit. Și prin aceasta, aceasta treimea acesta este, Duhul Hristos, este mărturisit a fi împreună cu Tatăl și după deopotrivă viața oamenilor. Căci nu sure cu ochii pe cel spânzurat pe lemn, și nu crezuseră încă în viața lor. În viața lor, viața cu mare, e o profeție mesianică în care s-a spus și când vor răstini pe lemn, vor vedea, vor vedea pe viața lor răstinită pe lemn. Iar Ilie, de ce s-a arătat aici? Pentru că el, fiind dintre cei vechi, s-a învrenșit să vadă aderea de vânt Harului ne trupesc. To... To... Penimatii, cred că am greșit aici, nevmatii asomaton, cred că este făcut o eroare, nevmati tom, nevmati asomaton, pentru că Dumnezeu nu se poate vedea nici de cum, adică după firea sa, dar El este văzut prin har de către toți cei nezeiți. Aceasta este schimbarea ei, Aliosis. E, aliosis, schimbarea dreptei celui prealalt. dar aceasta nu este și nici auzită dacă nu urcă la inima omului, iar cel care face tot bine, binele va fi în veșnicie cu Dumnezeu, văzând să reducirea luminii dumnezești lui Hristos." Și ce a făcut Petru când a văzut descoperirea dumnezească, a spus Domnul inspirat fiind de Sfântul Duh, Bine este nouă să fim aici și de ce au fost acoperiți de un or luminos?" pentru că au văzut un soare frumos, luminos, plăcut dorit de către ei, care se rucește și luminează, care este dulceața și iubirea vieții noastre învăluind toate și care era ca o ceață care nu le îngrădea vederea. Căci această lumină era mai mult decât una obișnuită, pentru că lumina, lumina nu numai că ilumina, făcându-i să dorea să se îndulcească și mai această viață, dar ea este viața tuturor celor vii și dătătoare de viață, fiindcă ea toți trăim, ne mișcăm și suntem. Și de ce era mai dorită și mai iubită între toate? Pentru că nu poate întreaga dorință și minte să o cuprindă pe cea mai presus de orice cuprindere. Pentru că e mai presus de toate și nimeni nu o poate cuprinde. Căci cum poți cuprinde pe cea necuprinsă și poți gândi pe cea mai presus de gândire? Că lumina aceasta le depășește pe toate câte există. și care este viața care birui lumea? Și cum de nu poate cuprinde frumosul cel frumos? Și de ce a spus Petru că nu are un loc? Și de ce a spus Solomon că toate cele frumoase petre la vremea lor și că fiecare lucru are vremea, are chiar lui? Pentru că numai acestora li s-arăta ceea ce este cu adevărat frumos, ceea ce asta se arată tuturor celor care cred cu tărie, care se curăță de păcat, se unesc cu binele, adică se un umplu de faptele cele bune. efergesias, faptele cele bune. efergesias. Căci pentru aceea s-a primit crucea patimele și moartea îndurit binele numai pentru el, ci ne-a dat să-l vedem și să-l primim prin sângere trupului său. Și cei care au urcat pe tabor nu au văzut mai presus de cele pe care le-au mărturisit, o deschis, pentru că nu se deschisese încă împărăția. Nu fusese deschis iarăși paradisul, fusese învins prin moartea sa tiranul cel trufea, trufaș, i gafros, <coughs> gafros tiranul ce trufaș, pentru că nu se dăduse bogăția împărăției celor care o pe ea, căci nu era aceasta bogăția cea mai adâncă a sufletelor, pentru care se zbătuseră patriarchii, proocii și drepții, dar pe ea nu o poate vedea decât cei cu o fire nepătimașă, căci dacă Adam nu ar fi pierdut în Dumnezeirea, și de ce nu ai spus mai înainte, Petre, că este o vreme frumoasă? Pentru că aceasta se întâmplă când Petre și încetat în cele dumnezești. Pentru că nu are nevoie stăpânul de colibă ci bisericile sunt cele care înfrumusețează pe toți, care înfrumusețează pe toți cei care sunt în lume. Iar ucenicii săi sale sunt cele care împar frumusețea pe care o aveam la început, fiind învățați cuvintele sale prin lucrare. Pentru că astfel ridică zlujitării săi cu lui Hristos și lui Moise și lui Ilie în care ei prăznuiesc. Și nu ar fi spus Petru aceste cuvinte dacă nu ar fi fost inspirat de către Duhul ca să prorucească bunurile viitoare. Dar Luca nu a spus că au văzut firea dumnezească, iar Marcu i-a necestit cumva prin afirmația lui că ce l-a spus erau înfricoșați, Marcu 9 cu 6... Iar după ce le spuse de Petru, iată, un nor luminos i-a umbrit, Matei 15 cu 17 cu 5, pe uceniști, pe cei care stăteau împreună cu Mântuitorul Iisus, cu Moise și Ilie, privind la ei din mijlocul norului. Pentru că acum Dumnezeu, raga în întunerii Dumnezeu, stontion, tion, cnofon, acopera pe cei vechi, stricând umbra legii, To, schiodes, tu Că ce auzim pe pave, scrie legea lege, avea umbra bunurilor viitoare și nu însuși adevărul evrei 10 cu 1. Pentru că Israelul cel de odinioare, nu îndrăznea să se apropie de zlava pe care o spăndea fața lui Moise. Dar noi se chemați să vedem fața neacoperită a slavei Domnului, să ne schimbăm la față prin zlava sa cea mare, prin care o primim de la Duhul Domnului. <coughs> și de ce a spus nor și nu întuneric? Și de ce nu spune... Astătut pentru că i, i scris lumina, a umbrit pentru că le a dezvăluit cele vește și le a dat să vadă cele tani și astrucirea datelor lor era neîntreruptă și văzută cu mintea. Astfel de aceea erau și Moise și Elie de față, pentru că a fost luminată și fața dătătorului de, de lege și a prorocilor. Pentru că ce a lege și prorocii, aceea s-a împlinit din Iisus dădătorul de, de viață. Iar Moise a fost unul dintre sfinții adormiți din vechime, pe când Elie a fost icoana a tuturor celor vii, Adică și morții și vii au fost de față la schimbarea la fața Domnului. Și ce altceva înseamnă că moi s-a intrat pe pământul făgăduinței, și de ce l-a adus aici sus de tătorul făgăduite, pentru că și cei din vechime au văzut tipologic, au văzut umbros cele de acum, pentru că fusesele conduși ca niște prunci de norul luminos. Și s-a făcut glas din norzi când Acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit pe acesta să-L ascultați, Matei, 17 cu Că s-a auzit glasul Tatului din orul Duhului Sfânt spunând: „Acesta este fiul meu cel iubit.” Adică acesta care se arată ca om, care s-a făcut om, care s-a smerit pentru noi și a cărui s feței nu o putem suporta. Acesta este fiul meu cel iubit, cel mai înainte de veci, fiul lui născut și singurul cel temporal și veșnic care este din mine prin naștere, care este din mine și în mine, și împreună cu mine fiind și fără început, a ieșit din mine ca din Tatăl cel fără de început. El a fost născut din ființa mea după ipostas. Și de ce este de o ființă cu tine? Pentru că este din mine născut mai presus de orice cuprindere și înțelegere. Este împreună cu mine ca unul care își are mod de plin ipostasul său și cuvântul nu este un cuvânt care se pierde în aer. Și de ce este, este cel iubit? De ce este ce fiul? De ce este fiul cel iubit și un născut? Pentru că este în toate plăcut Tatălui, pentru că un născut este bucuria, evdochia Tatălui și cuvântul cel întrupat, pentru că Tatăl se bucură în Fiul său cel născut, pentru că prin el s-a lucrat mântuirea întregii lumi. Tatăl se bucură în Fiul său cel născut, pentru că i-a unit cu sine pe toți cei păcătoși, căci ce a făcut pe om ca o lume mică, micros, cosmos având în sine toată firea celor văzute și unindu-l cu cele nevăzute ca sie și l-a arătat cu adevărat stăpân, despotis a toate și creator Ktistis, Ktistis și domn, Pritanis, Pritanis peste cele ale fiului unul născut, și de o ființă cu Tatăl, dar făcându-se Dumnezeu și om prin aceasta a unii toată creația, pentru ca Dumnezeu să fie toate întru toți. Acesta este Fiul meu, strălucire ipostatica slavei mele, icoana, antipărirea a mea, făcătorul îngerilor a puterilor și a tuturor ce sunt pe pământ, că cel a făcut pe toate prin tăria poruncii lui și începătorul vieții prin două sale și este cu adevărat stăpânitorul lor prin Duhul Sfânt. Pe acesta să-L ascultați, pentru că suntem trimiși, ca și aceea nu numai de Stăpânul, ci și de Tatăl. Pentru că omul care e trimis de la Dumnezeu are puterea întru sine, pentru că o are de la acela. Și nu-L zlăvim pe Fiul cel un născut și iubit, fără să nu-L zlăvim și pe Tatăl, pentru că El e trimis de acela. Fiul este trimis de Tatăl. Pe acesta să-L ascultați, cele celele cuvintele vieții veșnice, iar cei care ajuns să se îndumnezească, aceia trăiesc puterea tainei. Și care este aceasta, fiindcă Moise și Elie primiseră deja locașului de la Dumnezeu și apostolii mai pe ei a văzut, dar numai când erau pe munte, că ce altfel nu ar fi văzut și nu ar fi auzit nimic, pentru că aceasta s-a făcut după voia stăpânului și a arătat cele ale Harului. Și cum au văzut ucenicii, dacă erau nedesăvârșiți în credință, fiindcă ei nu ar fi suportat nici de cum zlava desăvârșită a Duhului. Și nu le-a oprit aceasta pentru că era invidios pe ei, ci pentru că ar fi fost o durere prea mare pentru inimile lor. De aceea primiți acestea și încercați să împliniți cuvintele mele. Căci dacă vă veți aminti cele spuse, veți purta inimile voastre însăși frumusețea Dumnezeirii și veți auzi glasul ce iubit al tatălui, că ce îl spune? Acesta nu este un rob, nu este un preot, nu este un înger, ci Fiul meu cel iubit de care trebuie să ascultați. Să ascultăm pe cel care spune să iubești pe Domnul Dumnezeu din toată inima ta, conform Deuteronom 6:5, 30:6, 16:20, Matei 22:37, Marcu 12:30, Luca 10:27. Și nu vă vămâniați, că și dacă te mânia pe fratele tău, nu trebuie să aduci darul la altar, ci mai întâi trebuie să mergi la el ca să te împaci cu el și apoi să-ți aduci darul tău, Matei 5:24 și nu prea curviți Matei 5.27 și prin aceasta nu se lucrează cele frumoase între oameni și nu vă jurați și nici nu faceți altele asemenea și noi trebuie să spunem la ceea ce este da, da și la ceea ce este nu, nu pentru că tot ce este mai mult de la cel rău este Matei 3.34-37 și nu dați mărturie mincinoasă Matei 5.33 nu păgubiți pe nimeni, ci celui care cele de la tine dă și de la cel care voie să la tine nu-i întoarce fața ta. Pentru că tot el a spus, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, bleste faceți bine celor ce vă urăsc pe voi și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc. Matei 5,44 Și iarăși nu judecați ca să nu fi judecați. Matei 7,1 Iertați și vei fi iertați, pentru ca să fiți fii Tatălui vostru ce ceresc, care face să răsară soarele și peste buni și peste răi, și plouă și peste drepți și peste nedrepți. Matei 5:45 Pentru că dacă ne vom strădui să împlinim toate poruncile Dumnezești, vom fi umpluți de frumusețea dumnezeirii și ne vom îndulce de dulceața ei, iar carnea trupului nostru <coughs> se va îndulce și se va ușura prin aceasta. Trupul se va fortifica, se va întări, făcându-se mai sprinten și mai curat. Fiindcă dreții se vor arăta ca soarele, ca niște mirese curate la trup, pentru că până cu Domnul vom fi curați ca îngerii, văzând în ceruri marea descoperirea Stăpânului și Dumnezeului și Mântuitorul nostru Isus Hristos, a căruia este slava și puterea, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și aici se termină marea frumoasă, plină de teologie, omilie a Sfântului Ioan Damaschin la schimbarea la față pe care v-am înregistrat uh, o auzi de-o pe o răceală imensă de aceea îmi cer scuze pentru guturale pentru, și pentru tusea seacă pe care o am dar împotriva căreia am luptat pentru a va aduce în fața dumneavoastră această dumnezească predică omilie a Sfântului Ioan Damaschin și în format audio. Iar dacă în format audio are 69 de minute, vă dați seama cum cât timp se spune o asemenea predică în mod normal, în modul normal unui predicator cât de mult durau predicele o Părinți, adică nu așa ca la noi 3 minute, 5 minute, 15 minute și spui, crezi că spui totul, ci observați la Sfinții Părinți ce însemna predică. Și e, pentru unii predica asta era totuși mică în comparație cu alte brici care pot să fie și mai mari. De aceea, dacă vreți, să vă umpleți de umilință, rostiți și dumneavoastră o predică, așa, imaginați-vă că aveți în fața dumneavoastră un auditoriu, și rostiți o predică așa cum ar vrea oamenii să o audă, să vedeți câtă epuizare, câtă transpirație, câtă oboseală produce o astfel de predică, și mai ales, ce voce, ce tărie, ai, trebuie să ai pentru ca să spui o asemenea predică și cât durează. Și ce fel de credincioși aveau Sfinții Părinți în fața lor, dacă iată o predică, care eu n-am putut să o spun normal în ritmul unei predici citite explicate, și a durat 71 de minute, ce ar însemna să fie spus o asemenea predică unor credincioși și ce fel de credincioși ar, fi trebuit, ar trebui să avem noi acum ca să poată să digere o astfel de predică. Adică e mult prea obositoare pentru mintea noastră o asemenea dumnezească predică plină de teologie, plină de, de aprofundări teologice, și care necesită o mare cunoaștere teologică, scripturală, patriscă, să o înțelegi. Numai dacă, pentru a sănă la predică, putem să facem o carte, dacă o, o luăm să, să, să o explicăm, să o disecăm punct cu punct. Vă mulțumesc frumos pentru atenție și Dumnezeu să ne întărească pentru toate amin.